și în și pe pământ, el n tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul L-182 prin preotul Valeriu. Iubiți ascultători, cu ocazia programului de astăzi, vom începe studiul unui nou capitol din Evanghelia după Luca, respectiv capitolul 14. În acesta vom pătrunde de imediat, începând cu versetul 1, pe care îl vom citi urma de explicații de care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, haideți însă să ne apropiem de încheierea istorisirii atât de minunate descrisă de Cristina Roy, Pavelică în țara luminii. Părintele, mult îndrăgit de Pavelică, aflăm astăzi că se apropie cu pași repezi de călătoria spre eternitate, datorată unei boli ereditare, boală de tuberculoză. Am asistat la o rugăciune pe care Pavelica este primul care înalță către Dumnezeu pentru vindecarea lui, după aceea și părintele cere același lucru Domnului. Vom afla însă până la urmă că hotărârea lui Dumnezeu a fost alta și întotdeauna hotărârea Domnului este cea mai bună pentru că el urmărește cel mai mare bine al copiilor săi. Atât de mult și bește copiii săi, încât n-a precupețit nici pe Domnul Isus, pe singurul său fiu să-l dea pentru noi, de aceea cu cât mai mult va da el toate celelalte care ne fac bine. Aflăm astfel, în baza acestei, raț acestei raționament duhovnicesc, că Dumnezeu a văzut că e mai bine pentru el să fie luat acasă. Așadar, am încheiat lecțiunea trecută cu rugăciunea pe care au făcut-o amândoi. Imediat după rugăciune, în cameră domnea o tăcere solemnă ca într-o biserică. Pavelică sfârșit prin a rupe tăcerea strigând. El ne-a auzit și sunt sigur că va face ceea ce am cerut." Și eu cred, Pavelică. Mai roagăte te numai pentru mine. Noi suntem în serviciul acelui stăpâni, Tu știi, trebuie să ne ajutăm unul pe altul." nu e așa că vă simțiți puțin mai bine, părinte?" Da, mai bine. Îndată ce ai intrat pe ușă, m-am ușurat." Vezi tu, Pavelică, nimeni nu ți-a luat locul tău la mine?" Și simțindu-mă așa de singur cu această greutate pe piept, eram tare doborât. Ca și mine, n-aveți nici tată, nici mamă, părinte? De mult au murit. Și nici bunic, frați, surori? Am avut, dar aproape toți au murit de tine, bolnavi de tuberculoză. Dar doamna aceasta care este aici, ca să vă vadă, nu era sora dumneavoastră? Da, nu mai ea mai trăiește, dar stă tare departe. Și cum e împovărată cu familia grea, ea n-ar putea veni să mă îngrijească dacă aș cădea la pat. Dar cine este această femeie în vârstă care stă aici? Aceasta e sora cea mai mare a răposatului meu tată. O clipă mai înainte de a veni tu, m-am găsit tot așa de părăsit ca și Domnul sus în Ghețimani. Și iată că te-a trimis la mine. Fii cuvântat. Și mi a adus ceva, Pavelică? Ei, da, era cât pe ce să uiți, strigă Pavelică. Soția pădura lui va trimis toate aceste bunătăți. Asta o să vă facă mult bine. Ia uitați-vă puțin. Doi porumbei sălbatici, ouă, brânză, de aceea de care vă place mult. Iată și pâine bună de secară, mmm, care miroase așa de frumos și un bulgăre de und Vai ce de bunătăți! Abia am avut timp să mănânc. Două predici, o mormântare și multe alte lucruri am avut de făcut, dar începe să-mi fie foame. E un cuțit pe masă, taie câte o bucățică de pâine și hai să gustăm din brânza și din untul acesta." Se așezară la masă. Preotul nu prea mâncă, dar Silin schimb pe pavelică să mănânce. Dunaj își avut și el partea lui. Apoi duse panelul la bucătărie ca să-l golească și aduse preotului cu plăcere un pahar cu apă pe care îl bău cu locomie ca să-și mai potolească fierbințeara. În sfârșit, băiatul transmise parohului dorința soției pădurarului, spunându-i tot ce a zis ea. Nici nu și-ar fi închipuit el că preotului are să-i facă atâta bucurie. Scurându-se de pe canapea, bolnavul merse spre o măsuță, ținându-și mâna la șale. Erau acolo cărți împachetate în hârtie. Scoase una. Dumnezeu fie binecuvântat! Am comandat eu un număr potrivit, dar așa deodată nu mă gândeam să am nevoie de ele... Așezându-se la masă, transcrise cuvânt cu cuvânt pe întâia pagina a cărții, ce era în cea a lui pavelică și a mai adăugat câteva rânduri încă. Apoi, împreunându-și mâinile pe carte, a început să se roage. Lăsându-l pe paroh să se roage, pentru binecuvântarea citirii acestei cărți minunate, care este Cartea Cărților, carte care urma să fie dusă unei femei dăuritoare după veșnicie, Încheiem episodul rezervat pentru ziua de astăzi la acest punct. Ce bine ar fi dacă toți cei care poartă numele de credincioși ar face același lucru în relațiile lor unii cu alții și anume să vorbească despre cartea cărților, să fie interesați cu privire la dorința celor din jur de afla despre ea și să facă ce a făcut preotul să comande altele și pentru cei din jurul lor. Iar dacă e vorba să mai avem și alte cărți pe lângă cartea cărților, ceea ce eu recomand cu căldură, este bine să avem cărți care explică cartea cărților în forma de ajutor pentru înțelegerea acestei cărți minunate acestei taine veșnice. Mă gândesc că este o lecție bună pentru toți cei care se numesc creștini. Oricum, cartea cărților citită în locul unui ziar. În locul unui roman, cu cât mai mult în locul cărților pe care le ferim de copiii noștri, este mult mai sănătoasă. De altfel, nici nu se poate un adevărat copil al lui Dumnezeu să-și găsească plăcere în altceva decât în hrana cuvântului lui Dumnezeu. După aceasta se cunoaște cine este născut din nou. Cine are firea cerească nu poate să trăiască decât hrănindu-și-o cu pâine cerească, pâine care se află, hrană care se află în Cuvântul lui Dumnezeu. Poți să iei un port, să-l îmbraci în mătăsuri scumpe, să-l așezi în palate luxoase, de îndată ce va avea posibilitatea și va fi singur, tot la truaca culături trage, pentru că asta e mâncarea lui, asta e firea lui. În același fel, un om a cărui fire nu este născută din nou și trăiește tot în firea lui veche pământească, poate să urmeze el câte tradiții vrea, să-i aparte la toate ceremoniile care sunt existente pe pământ, ori de câte ori va avea prilejul, el se va hrăni cu lucrurile pământești. Lasă-mă să mă uit în biblioteca ta să văd ce cărți ai, lasă-mă să te văd cu ce-ți ocupi timpul liber, și îmi va fi destul să știu dacă ai fire cerească sau ai fire pământească? Doamne Tată Ceresc, te rugăm ca pe parcursul minutelor care urmează și ascultăm expunerea cuvântului tău să ne facem un test serios și dacă nu ne-am întors încă la tine să ne întoarcem cu adevărat să ne dai firea aceea nouă cerească, acea fire care dorește după lucrurile de sus, nu după cele de pe pământ, iar noi cei care te-am primit din haru și mila ta, ajută-ne, te rugăm. Să avem mare grijă de omul cel nou și să-l hrănim ca să crească, să-l hrănim cu pâinea cuvântului tău, trăind prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Mintea ta e ca o moară care macină mereu gândurile și păcate sau trăiri din Dumnezeu păzeşte ți mintea că și doar prin ea. Ai viață bună Sau viața rea păzeşte ți mintea că și doar Ai viață bună Sau viață rea Silnic minte dimineața, toi un înger și un duh rău, Ca să pună-n moara minții. Băzește-ți mintea că-și doar ai viață bună sau viață rea. Băzește-ți mintea că-și doar prin ea. ai viață bună sau viață Într-o discuție a unui canibal cu un european, spuneau aceștia canibalii că lor nu le place carnea de europeni. Pentru că știți de ce? Europenii mănâncă multă sare și, respectiv, carnea lor este sărată. Tot așa nu i-ar place nici lui Satan să se ocupe de noi atât de mult dacă n-ar găsi în noi corespondentul lui. Dar pentru că noi ne ocupăm cu lucrurile pământești, cu cele firești, cu cele din domeniul împărăției lui, el ne găsește foarte buni pentru el și de aceea se ocupă cu noi. Cine se ocupă de lucrurile blestemate de pe pământ, Culege și el neapărat atmosfera blestemului și degeaba se mai plânge la Dumnezeu. Cine se hrănește cu lucrurile de sus cerește ale lui Dumnezeu, culege de acolo pacea, bucuria și binecuvântările cerești. Foarte important este cele cu ce ne ocupăm. Iubiți ascultători, așa cum am anunțat în deschidere, suntem în capitolul 14 de la Evanghelia după Luca. Vom citi pentru început versetul 1, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa uneia din și fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Iubiți ascultători, nimic din ceea ce făcea Domnul Isus nu era la întâmplare, ci totul era rânduit după planul său veșnic, așa fel ca să arate adevărul în toate laturile și frumusețea lui, pentru ca noi, oamenii, să-L putem cunoaște și astfel să ajungem la mântuire și la desăvârșire. Ceea este capital de important să ne ocupăm cu lucrurile cerești, în special cu citirea regulată a cuvântului Lui Dumnezeu. În versetul de mai sus sunt arătate câteva lucruri care au o mare însemnătate pentru toți fiii credinței. Prima dată se vorbește despre ziua de sabat. Oare nu ne vorbește nimic faptul că Domnul Isus nu îndeamnă niciodată în toate vorbirile lui pe cineva să țină sabatul? Iar în faptele și în lucrările lui arată totdeauna o libertate de plină față de această zi? Și nu numai Domnul Isus, ci toți sfinții apostoli și toți scritorii sfinți ai Noului Testament nu îndeamnă direct sau indirect pe creștinii dintre neamuri sau dintre evrei să țină sabatul. Acest lucru, adică îndemnul la păzirea sabatului, se vede în tot Vechiul Testament la poporul Israel, care de la început avea o poruncă clară, precisă și puternică în ce privește păzirea acestei zile. N-ar fi oare necesar și pentru creștinii dintre neamuri? care n-au avut niciodată o poruncă directă de la Dumnezeu pentru sabat, zicem deci, n-ar fi necesar și pentru ei să se fi dat o asemenea poruncă, tot după cum sunt date alte porunci în Noul Testament? În Noul Testament avem porunci, da. Vom vedea în Ioan capitolul 13, versetul 4, 34, în Ioan la capitolul 12, versetul 50, la întâia epistola lui Ioan, capitolul 3 cu versetul 23, da, aici avem poruncile date în Noul Testament. Deci, dacă ni s-au dat porunci în Noul Testament și cine dorește poate să le citească și să vadă despre ce este vorba, de ce nu ni s-ar fi dat și porunca aceasta a sabatului? Iată întrebări necesare pentru toți cei care sunt ispitiți să ia câte ceva din vechiul legământ ca să le slujească la mântuire și de Am mai observat în versetul acesta că se vorbește despre nepărtinire. Domnul Isus Hristos, în dragostea lui pentru păcătoși, nu făcea alegere. El dorea ca toți păcătoși, fără deosebire de neam, religie, clasă socială sau sex, să fie mântuiți, să audă adevărul și să cunoască dragostea lui Dumnezeu. Așa se explică faptul că el mânca la masa cu vame și și păcătoșii, după cum ne arată Matei 11,10, și mânca la masă și împreună cu cei religioși, adică cu fariseii fățarnici. El, lumina lumii, nu se temea că se întinează prin faptul că se apropia de tot felul de oameni. El intra în tot felul de case, dar el intra ca biruitor, nu ca să fie biruit, adică să se adapteze mediului. Lumina nu se întinează de locurile murdare unde intră. Avem noi ceva de învățat de aici? Dacă suntem în Hristos în felul lui de a fi, dacă suntem raze din el, să nu ne temem să ne apropiem de oameni, nu ni se va întâmpla niciun rău? dacă rămânem de plin ascunși în Hristos și urmărim numai interesele Lui cerești aici, jos pe pământ. Din versetul citit se mai desprinde și aspectul prigoanei, prin aceea că fariseii îl pândeau de aproape. Mântuitorul nostru n-a avut un loc unde să-și plece capul pe pământ. Necurmat era urmărit, și întotdeauna pândit și pus sub semnul întrebării, mai ales de oamenii religioși. Fariseii îl pândeau de aproape. Da, adevărul nu are loc în lumea minciunii. Zice Nicolae Iorga, să te întreb ce ai greșit în ziua când vei vedea că nu mai ai dușmani. Unul din semnele că ești cu adevărat urmașului Hristos este pregoana urmărirea din partea lumii, dar mai ales din partea religioasă a lumii. Fariseii sunt cei care îl împândeau de aproape. Când pândești pe fratele tău ca să vezi dacă împlinește sau nu anumite forme religioase, nu te supăra, dragul meu, dar să știi, tu te numeri printre dușmanii Domnului Isus. Orice motiv ai vrea să aduci. Tu înseamnă că ești un urmaș al fariseilor nu al lui Hristos, cercetează-te și pocăiește-te cât mai ai încă timp. Vremea Harului este pe sfârșite, venirea Domnului este foarte aproape. Și iată ce ni se istoriște de cuvântul lui Dumnezeu că s-a întâmplat cu această ocazie. Citim versetul 2. Înaintea lui era un om bolnav de dropică. Haideți să rămânem puțin la versetul acesta și pe urmă vom continua. Dropica, în limbaj modern medical, hidropizie, este boala de apă, adică trupul se umple de lichid și îndeosebi pântecele din pricina îmbolnăvirii rinichilor, iar dacă nu se iau măsuri la timp, bolnavul moare în chinuri mari. Fericiți sunt bolnavii care vin și sunt aduși înaintea Domnului Isus. Ei nu mai pleacă de aici așa cum au venit, căci Marele nostru Mântuitor, nu dă drumul la nimeni să plece de la el flămând, bolnav sau apăsat de vreun păcat. Oricât de grea problemă ar avea cineva, dacă vine sincer și cu credință la Domnul Isus, va primi o rezolvare desăvârșită căci el poate totul și vrea să ajute pe toți cei chinuiți. Citim deci că înaintea lui era un om bolnav. Aici, înaintea Domnului Isus. Ești om cu adevărat, pentru că numai cei care își ridică ochii spre el și îl privesc, primesc o înfățișare deosebită și înăuntru și în afară. Pentru cuvântul om în limba greacă este antropos, care în însemnează privitor în sus. Cel care privește în sus, adică este antropos, om, chiar dacă este bolnav, va fi vindecat. Numai credința te face să privești în sus, adică te așează în starea de om. Frații mei, să fim atenți la citirea cuvântului, căci din toate versetele găsim ceva care ne poate trezi, întări și mângâia. Să nu trecem în goană peste paginile cărții sfinte, căci nu primim nimic pentru viața noastră, cea nouă din Hristos. În versetul 3 ni se povestește următorul fapt. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor, oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Domnul Iisus pe pământ n-a avut niciodată o stare pasivă. Chiar și atunci când tăcea sau când nu se mișca în vreo lucrare, el tot activ era. Soarele lucrează și când este acoperit cu nori groși. Mântuitorul nostru a venit pe pământ ca să mărturisească adevărul și ca să-și dea viața pentru răscumpărarea neamului omenesc. El nu făcea întreruperi în misiunea lui, ci lucra în continuu și la fel ca el trebuie să trăim și noi răscumpărații săi. Versetul de mai sus ne înfățișează pe Domnul ca pe începătorul luptei pentru cauza adevărului. În mijlocul fariseilor și al învățaților legii vechi, el, începătorul legământului cel nou, le pune o întrebare. Când sus, când felul lui de-a fi te întreabă, înseamnă că vrea să-ți facă un bine, să te trezească la adevăr, nu pentru alt scop. Te întreabă ca să te învețe, nu ca să te facă de rușine. Întrebările mântuitorului sunt mântuire și viață, sunt lumină și fericire, sunt har și dragoste. Ferice de cel căruia îi pune Domnul Isus întrebări. Deci, întrebarea Domnului Isus era următoarea. Oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Sabat, întâlmăcire, înseamnă odihnă. Dar oare ar putea lucra cineva cu rezultat bun dintr-o stare de oboseală? de tulburare și de întuneric? Răspunsul vine de la sine. Nu! Numai în stare de sabat, adică de odihnă, se poate lucra bine și cu roadă pentru viață și fericire. Sabatul, adică odihna, este condiția de bază pentru vindecarea oboserii provocată de păcat. Domnul Isus este sabatul nostru, ar tuturor celor care credem. Din el, prin el și pentru el să facem orice lucru, să rostim orice vorbă și așa, numai în felul acesta, suntem împărțitori de viață și fericire. La întrebarea aceasta pe care Domnul Iisus le pune în versetul 3, aflăm în versetul 4 următoarele. Ei tăceau. Atunci Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și a dat drumul. Vezi, să-ți îndeplinești chemarea fără să te rușinezi sau să te temi de oameni. Iată, asta e ta cea din tăi, credinciosule fratele meu. Domnul Isus nu căuta la fața oamenilor, la părerile lor, atunci când era vorba de îndeplinirea chemării lui pe pământ. El a venit din cer ca să facă bine oamenilor, să le vestească adevărul și să-și dea viața ca jertfă pentru mântuirea lor din robia păcatului și a morții. Pentru înfăptuirea acestei lucrări, biruia orice piedică din cale. Cu cât eți cunoști mai bine chemarea și trimiterea ta din partea lui Dumnezeu, cu atât mai mult te întărești și nu te mai temi de oameni. Mergi înainte și sub călăuzirea Duhului Sfânt, fă ceea ce trebuie. Ei tăceau. Prin adevărul pe care îl mărturisești cu trăirea și cu vorba, să faci să amuțească toate glasurile și lucrările minciunii. Ce era să mai răspundă fariseii la întrebarea Domnului Isus, care era neprihănirea întrupată? Ce dovezi să mai aducă legea, învățătorii legii, în fața Harului? Atunci Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Cine vine cu credință sinceră înaintea Domnului Isus, nu mai pleacă așa cum a venit, ci toate nevoile îi sunt alinate. Volnavul a fost vindecat și s-a dat drumul. După ce te vindecă, Domnul îți dă de plină libertate. El nu ține pe nimeni cu forța lângă sine. Acesta e Mântuitorul nostru, binecuvântat să fie numele Lui în veci. După această împrejurare, în versetul 5 de la Luca, de la capitolul 14 unde ne aflăm, citim. Pe urmă. Isus le-a zis, cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l scoate îndată afară în ziua sabatului? Observăm că după ce dovedești practic un adevăr, poți să-l susții fără teamă în mod teoretic, adică mărturisirea cu gura. Domnul Isus, după ce a vindecat bolnavul pe care legea nu-l vindecase și nici nu-l putea vindeca, Apoi a înălțat cu toată puterea harul și a mărturisit limpede și nestingerit apusul legii. Prin tot ce făceam în nostru, punea bazele noului legământ care nu-și mai avea viața în simboluri, ci în realități cerești. Să urmăm, deci, pilda lui, dacă îi suntem cu adevărat urmași. Așadar, citim versetul 5 că. Pe urmă, Isus le-a zis: Cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l scoate îndată afară în ziua Sabatului? Adevărul totdeauna cheamă la logică pe toți ascultătorii lui. Domnul Isus trezește rațiunea celor din jurul său prin întrebări precise. Sabatul făcea parte din vechiul legământ, dar nu era împotriva vieții. De altfel, întregul legământ vechi era pentru viață și pentru apărarea ei. Însă, nu avea mijloace pentru așa ceva. El cerea omului să se ajute singur. Dar cum să se ajute cel căzut în groapă să iasă afară din ea dacă nu are o scară? Cum să alerge unolog? Legea poruncea omului să iubească pe Dumnezeu și pe aproapele, dar de unde să ia această dragoste când în el însuși nu avea harul însă. Când poruncește același lucru, de și posibilitatea de împlinire. El dă dragoste fiilor săi. Citim la Roman 5 cu 5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, așadar nu prin ținerea legii. Legea nu toarnă dragoste în inima omului, legea toarnă frică de Dumnezeu. Cei născuți din Dumnezeu prin har, prin credință, au pregătite dinainte toate condițiile împlinirii faptelor dumnezeiești. Ei au în ei înșiși firea lui Dumnezeu care rodește faptele lui Dumnezeu. Sabatul era icoana odihne în Dumnezeu pe care o primește orice copil al lui Dumnezeu, orice făptură nouă din nou legământ. În nou legământ, Ziua sabatului, adică odihna, este în fiecare zi, pentru că Domnul Isus este sabatul nostru, slăvit să fie El pentru odihna Sa, dăruită și nouă. La versetul 6 aflăm că ei n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Într-adevăr, nimeni și nimic nu poate să stea în drumul tăvălugului adevărului fără să fie strivit. Tot întunericul din Univers. Nu poate stinge o luminiță, dar luminița biruiește tot în tunericul. Domnul Isus, adevărul și lumina, a închis gurile fariseilor și învățătorilor legii, care în fața lui au rămas fără niciun sprejin și fără nicio putere. Minciunea și formalismul în fața realității nu mai au niciun argument. Reprezentanții legii în fața harului întrupat nu puteau să spună nici o vorbă. Ca să putem trăi o viață de biruință și de roadă, să ne facem una cu Domnul Iisus, cu felul Lui de a fi. El este adevărul și Harul întrupat. Să nu ne fie teamă de toate împotrivirile minciunii și ale formalismului religios. În fața realității duhovnicești, nimeni și nimic nu poate rezista. Mântuitorul nostru ne vrea să fim în sine, nu lângă el. Și nu putem ajunge la această stare? decât lepădându-ne de noi înșine și de tot ce avem. Numai cine este în Hristos este nebiruit și fericit și poate ajuta și pe alții să vină la mântuire. Iubitul meu ascultător, ești tu în Hristos și dacă nu știi cum să ajungi în Hristos, la 1 Corinteni 1 cu 30, spune Domnul, spune cuvântul și voi prin El, adică prin Dumnezeu sunteți în Hristos. Problema se pune. Accepți tu să fii pus în Hristos, că căci fără învoirea ta nu se face acest lucru? Cu această întrebare, iubiți ascultători, care doresc să răscolească puternică dâncurile noastre, anunțăm încheierea programului L-182, care vă vine din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ajute ca toți să răspundem, Da, Doamne, vreau să rămân în Hristos! Amin! Ce stări nebănuite pot fi prin Duhul Sfânt Și tu să fii cât cerul de pământ Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta la pus, la pus, va te harul tau pe do.